Kembali kita melanjutkan pelajaran Sirat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Dan Satu permasalahan yang Ingin kita sebutkan Dalam pembahasan ini Masih berkenaan tentang Peristiwa Perang Uhud Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa Banyak dari para sahabat radhiyallahu Yang mati syahid dalam peristiwa perang Uhud Disebabkan karena banyaknya jumlah mereka Sehingga Kain kafan pun Yang semestinya cukup untuk satu orang Di sobek menjadi Dua demikian pula halnya kuburan satu lubang untuk berdua atau bertiga dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam bukhari Jabir mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya jama'u bainar rajulaini wasalasa min qatlah Uhud fi taubin wahidah Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jama'u bainar min qatla Uhud fi thaubin wahid Bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang dari yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud pada satu kain kafan Lalu beliau mengatakan ayyuhum atharu akhzan bil Quran siapakah kata di antar mereka yang paling banyak hafalan Al-Qurannya? Pak Yaqat dimuhafilah. Lalu kemudian beliau mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Wallam yuqas salu, wallam yuasallah alaihim. Dan mereka tidak dimandikan dan tidak pula disolatih. Yani pada saat itu. disebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim berkata Uqbah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala qatla Uhud ba'da 8 sanin kal muwaddi' lil ahya' wal amwat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyolati Orang-orang yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud Setelah 8 tahun Ini di masa-masa akhir hayatnya Rasulullah SAW Seakan-akan beliau Mengucapkan perpisahan Kepada seluruh para sahabat Yang hidup dan yang mati Setelah itu beliau naik di atas mimbar Dan beliau mengatakan Inni baina aidikum farad Sesungguhnya aku mendahului kalian. Wa ana 'alaikum syahid dan aku menjadi saksi atas kalian. Wa inna mau'idakumul haut. Dan perjanjian antara aku dan kalian adalah telaga. Yani kita nanti akan bertemu di telaga beliau, telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innila anzhuru ilaihi min maqami hadza dan sesungguhnya sekarang ini aku telah melihat Kelaga tersebut dari tempatku berdiri sekarang ini Wa inni lastu akhsyu alaikum an tushriku walakinni akhsyu alaikum an tunafisu akhsyu dunya an dan sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan atas kalian menyekutukan Allah Taba'arohku Taala. Namun yang aku khawatirkan atas kalian adalah dunia. Di mana kalian akan berlumba-lumba untuk meraih dunia itu. Kata Uqbah fakanat akhir nabrati nabratuhiil Rasulillah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan akhir pandangan di mana aku memandang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah alaihissalatu wassalam menyulati syuhada Uhud 8 tahun setelah dikuburkannya mereka. Disebutkan oleh al hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam uh, Fathul Bari. Ini agak siapa ini teknisi terlalu itu ada ininya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Bahawa perselisihan di kalangan para fuqaha tentang menyolati seorang yang terbunuh dalam jihad melawan orang-orang kafir merupakan perselisihan yang masyhur. At-Tirmizi mengatakan qala ba'dhum yusalli 'ala asy-syahid wa huwa wa Ishaq. Sebagian para ulama mengatakan Orang yang mati syahid disolati. Dan ini pendapatnya penduduk Kufah, para ulama' Kufah dan Ishaq. Sebagian lagi mengatakan tidak disolati orang yang mati syahid dalam pertempuran. Dan ini pendapat para ulama' di Madinah. Pendapat alimam Syafi'i dan alimam Ahmad. Al-Imam Musabbi'i al dalam kitabnya Al-Umm mengatakan ja'atil akhbaru ka'annaha ayan min wujuhil mutawatirah anna an-nabiy al alaihi wa alihi wa sallam lam yusalli ala telah datang banyak riwayat yang jelas dari berbagai Riwayat riwayat yang mutawatir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba menyolati para syuhada Wa marwi wa kabbara ala hamzah 70 takbirah la Dan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi salatu wa wasallam menyolati para syuhada Uhud dan beliau bertakbir pada Hamzah 70 kali takbir ini tidak sahih. Waktu kana yang bagi yang agarwa bila kah alahadit, hadi alahadit sahihah, ayi setahiya ala nafsih. Dan beliau mengatakan sepantasnya bagi seorang yang menyelisihi hadith-hadith yang sahih untuk malu terhadap dirinya. Ini yani kesimpulannya bahawa. Beliau berpendapat tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyirahi eh jenazah Uhud Al-Mawardi menukil dari Al-Imam Ahmad bahwa al Ahmad mengatakan as-shalatu 'ala as-syahid ajwad Menyolati seorang yang mati syahid dalam pertempuran itu lebih baik. Wa ilham yusallu alaihi ajaaz. Namun jika mereka tidak menyolatinya, boleh. Tidak mengapa yang demikian. Ia ni dua duanya diperbolehkan. Menurut pendapat alimamu Ahmad, ingin menyolati seorang yang mati syahid dalam pertempuran atau tidak, silakan dan menyolatinya lebih baik. Dan menyalatinya lebih baik. Nah, dan telah datang beberapa riwayat dan hadis yang sahih yang diraikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyalat para sahabat yang mati syahid dalam pertempuran. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan Lama lamakaana yaum uhud marra rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi hamzati bin Abdul Muftalib wa qad juddi'a wa muslaba bih. pada peristiwa perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wa melewati jenazahnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dalam keadaan jenazah beliau sudah hancur. Jadi jenazah beliau itu dipotong-potong. Hidungnya dipotong, terus telinganya dipotong, yakni anallah. Dalam kondisi tidak berbentuk. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laula an Sajidah Sofia itu di nafsihnya terakuh hatta tak kulahul Alfiah. Kalaulah bukan karena memperhatikan perasaannya Sofia, yang, yang dimaksud Sofia adalah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Hamzah saudara perempuan Hamza. Kalaulah bukan karena Sofia, yang tentu dia akan berperasaan seorang wanita, dia sangat sedih. Kalau bukan karena Sofia, Aku akan biarkan, Biarkan jenazahnya Hamzah, Hingga dimakan oleh hewan-hewan buas. Hatta yakshurahullah min butunit tayri wassiba' Hingga Allah SWT, Membangkitkannya nanti pada yawmul qiyamah, Dari perut-perut hewan buas, Dan burung-burung, Yang memakan, Daging-daging dari tubuh Hamzah. Radiyallahu anhu. Faka fanahu fi namirah. Lalu Nabi SAW. Mengafaniya dengan uh, seslaikain namirah. Wa kanat iza khummirat. Raksuhu badat rijlah. Wa iza khummirat rijlahu badat raksuh. Dan apabila dengan kain namirah tersebut. Dan apabila dengan kain namirah tersebut digunakan untuk menutup kepalanya maka kakinya nampak jika kedua kakinya ditutup maka kepalanya nampak fa hum namun pada akhirnya bagian kepalanya yang ditutup wala misalli ala ahli minasy syuhada'i ghairuhu dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati seorang pun dari kalangan para syuhada selain hamzah Rasulullah SAW hadis ini diraikan oleh imam Ahmad, Abu Dawud, Al Baihaqi dan yang lainnya. Dan hadis ini hadis yang kuat, Hasan atau Sahih, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menyolati Hamzah dalam keadaan beliau meninggal dalam peristiwa perang melawan orang-orang kafir dalam perang Uhud. Demikian pula hadis Abdullah Ibn Zubair Beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW Memerintahkan pada peristiwa Perang Uhud Agar Hamzah Tubuh beliau ditutup dengan kain burdah Burdah, ya yani sejenis kain ya, Yang bercorak Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya dan bertakbir sembilan kali takbir. Kemudian beliau mendatangi orang-orang yang terbunuh yang lainnya dan mereka disusun bersof, berbaris. وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِ حَمْمَعَهُمْ Dan beliau menyolatim mereka para syuhada bersama Hamzah ini yani menunjukkan bahawa riwayat ini menunjukkan bahawa Hamzah radhiyallahu taala berkali-kali disalati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini hadis di rijal al-Fahawi dengan sanad yang hasan. Sehingga terlihat dari riwayat-riwayat tersebut adanya perselisihan Adanya perselisihan di kalangan para uh, fuqaha demikian pula perselisihan mereka yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah Rasulullah alaihi salatu wasallam menyalati para syuhada Uhud atau tidak Dalam sebagian riwayat disebutkan bahawa beliau menyalati Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu sehingga sebagian para ulama mengatakan bahawa dalam hal ini al-mutsbid muqaddamun al nafi bahawa yang menetapkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyolati mereka Riwayat ini menetapkan adanya solat Maka yang menetapkan adanya solat itu lebih didahulukan daripada riwayat yang menetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalati mereka. Atau yang dimaksud bahawa tidak disalati Iaitu yani tidak ada kewajiban untuk menyalati para syuhada yang meninggal dalam pertempuran. Namun apabila mereka hendak menyalati silakan seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad Rahimahullah Apabila mereka hendak menyolati Seorang yang mati syahid Dalam pertempuran Dalam jihad Yang demikian lebih baik Namun kalau ditinggalkan tanpa salat Yang demikian pun Tidak mengapa Hukumnya diperbolehkan Dan inilah yang dikuatkan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Para ulama katakan was sawab masalah bahwa nahu mukhayyar baina sholati alaihim Yang benar dalam permasalahan ini bahwa seseorang diberi pilihan ingin menyolati silakan tidak ingin menyolatinya pun tidak mengapa lima jiil athar بكل واحد من الامرين Disebabkan karena telah datang riwayat yang menerangkan tentang dua keadaan ini. Wa hadha riwayat anil imami Ahmad wa huwa al yaqu bi wa madhhabihi. Dan ini salah satu riwayat yang dinukilkan dari Al Imam Ahmad. Dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam madhab. Al Imam Ahmad rahimahullahu taala sehingga kesimpulannya bahwa uh, seorang yang meninggal dalam peperangan di medan pertempuran melawan orang-orang kafir tidak ada kewajiban menyolati jenazah mereka namun apabila ada yang ingin menyolati silahkan yang mana yang telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Rasulullah SAW Menyalati mereka. Demikian pula pada saat para syuhada Uhud mereka dimasukkan ke dalam liang lahat, sebagaimana telah kita sebutkan tadi dari hadis Jabir, didahulukannya mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, dan disebutkan pula dalam riwayat At-Tirmidhi. Al-Nasai ibnu Majah dari hadith Hisham bin Amir radhiyallahu ta'ala Kata beliau syukiyah ila Rasulillah Sallallahu ala alaihi wa alaihi wa al jirahat yawma Uhud Diadukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka yang Terluka dalam peristiwa Perang Uhud Ya yani Mereka yang hidup kelelahan untuk menggali setiap orang yang meninggal dalam peristiwa Perang Uhud dengan satu lubang kuburan karena memang itu asalnya menyulitkan mereka karena mereka baru saja bertempur tentu mereka merasakan kelelahan ya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfiru wa ausiu wa ahsinu galihlah dan luaskanlah galiannya dan baguslah dalam menggali wadfin lilitsnaini wathalathati fi qabrin wahid dan kuburkan dua orang dan tiga orang dalam satu kuburan waqaddimu aktsarahum qur'anan dan dahulukan siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya kata Hisham, pamatha abi Fakuddimabayna rajulain Pada saat ayahku meninggal dalam peristiwa itu Maka dia pun didahulukan Di antara Dua laki-laki yang lainnya Baik sampai sini Ma'asyarakat rahimahumullah Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Tafadzalu